și în și pe pământ El tată, sfânt. Realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Preotul Valeriu vă întâmpină cu un bun venit iubiți ascultători cu prilejul lecțiunii I-200 Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, vom debuta lecțiunea cu începerea unui meditații asupra unui nou capitol, capitolul 18 din Evanghelia după Ioan, așa după cum e și normal, cu versetul 1. Înainte de aceasta însă, iată câteva momente de cugetare. Nu știu dacă mă înșel sau doar mi se pare, astăzi nimeni nu mai știe să se reculeagă, să se cerceteze pe sine însuși. Lucrul acesta se știa mai bine altădată când viața era mai puțin încurcată și mai puțin tulbure decât astăzi. Aceasta este însă o mare pagubă pentru noi, deoarece fără reculegere nu poate fi vorba de o viață sufletească și de o viață lăuntrică bogată. Dorința mea, dragi ascultători, este să înlesnesc ascultătorilor această reculegere, această cercetare de sine prin cugetările programelor de radio pe care le ascultați. Toți însă trebuie neapărat să avem dorința ca după ascultarea acestor câteva lămuriri pe care le avem în fiecare text, să stăm o clipă în tăcere și în meditație, cercetând și căutând să vedem dacă am împlinit ceea ce cere Domnul de la noi, rugându-se să ne ajute în viitor. Seara, înainte să ne culcăm, fiecare să-și revadă întreaga zi, cercetând amănunțit ce a făcut sau ce a spus, întrebându-se dacă a înaintat sau a stat pe loc din punct de vedere sufletesc. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaștem inima, spune Psalmistul. Același lucru doresc să facă și orice ascultător al acestor programe de radio. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc Te rugăm să binecuvântești Și ascultarea programului de astăzi În așa fel încât fiecare din noi Să fie trezit cu privire la realitatea Al cătuirii noastre Și anume în noi să-i Domnul Hristos prin pocăință Și naștere din nou Apoi să crească în fiecare zi Prin Duhul Tău spre slava Ta Și bucuria noastră veșnică Amin cu tine, lau, nu-ți voi tolera mi tu ce mai Să mă iei, mă Să mă iei, mă cât de imperios necesare sunt astăzi și cât de binefăcătoare clipele de retragere în singurătate și de meditație. Iubiți ascultători. Vom da citire acum versetului 1 din Ian, capitolul 18. După ce a rostit aceste vorbe Isus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. După ce deci și-a sfârșit rugăciunea din starea aceasta înaltă în care se găsea în capitolul 17, Domnul Isus s-a coborât iarăși pe pământ în cercul prietenilor săi. Era pe la miezul nopții. Vremea plecării Sosise. În adevăr după ce ai petrecut un timp în rugăciune, poți să pleci mai departe. Căci Dumnezeu te va adăposti și îți va da izbândă pe calea pe care mergi, ca să fie totul spre slava lui și spre propășirea lucrării sale pe pământ. Este exact în tonul cântării pe care am avut-o de a te retrage singur cu el la o parte. Acolo vei fi încărcat. Ca și o baterie atunci când se încarcă pentru a fi din nou pusă la treabă. Un lucru vrednic de luat în seamă în legătură cu versetul de mai sus. Deci, versetul este: După ce a rostit aceste vorbe, Isus a plecat. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 14 cu 26, citim: După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în Muntele Măslinilor. Iată deci așa începe istoria patimilor Domnului nostru Isus Hristos. După rugăciune și după cântări de laudă, ești într-adevăr gata pentru orice jertfă. O, ce mare adevăr! Cântarea și rugăciunea te întăresc și te afundă în Dumnezeu în așa fel că toate oștirile diavolești nu-ți mai pot face nici cel mai mic rău. Cu cântări de laudă se îndreaptă Domnul Iisus spre Ghețimanii și spre Golgota. Da, cu cântări de laudă a început drama sângeroasă a celei mai nevinovate ființe care a fost osândită la moarte de cel mai rău tribunal pe care l-a văzut omenirea. Dacă poți să te apuci de lucru cântând și slăvind din inimă pe Dumnezeu, dacă în cea mai grea care poți mulțumi și lăuda pe Tatăl Ceresc, ai trecut de alul greutăților. Dar nimic nu poate să trezească în inimă lauda ca siguranța că ai pe Isus ca mântuitor și Domn al vieții tale. Unde este Isus, acolo este cerul. Unde este Isus, acolo șopotesc izvoarele cântărilor de laudă. Unde este Isus, cântarea e la ea acasă. Ce binecuvântat lucru să ai pe Domnul Isus. Niciodată cărarea nu este așa de îngustă încât să nu poți să zărești urmele pașilor lui și niciodată întunericul nu este așa de mare încât să nu-ți strălucească înainte fața lui. Binecuvântată este chiar cămăruța în care plângi, numai Iisus să fie acolo. Starea sa de față aduce pace și siguranță în inimă. Binecuvântat este copilul lui Dumnezeu care cu mulțumire înăuntru sufletului său, își ia crucea pentru a slăvi prin aceasta pe mântuitorul său. După ce a rostit aceste vorbe, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină, în care a intrat el și ucenicii lui. După ce, deci, Domnul Iisus, împreună cu ai săi, au ieșit din casa unde mâncaseră ultimul paște al vechiului legământ, și unde pusese începutul noului legământ prin cina așezată de el, au străbătut în tăcere străzile Ierusalimului, trecând prin poarta de răsărit a cetății numită Poarta Oilor, ajungând la pârâul Kedron. Acest pârâul este o adâncitură care, pe atunci, mărginea Ierusalimul în partea de răsărit zi, despărțindu-l de muntele măslinilor și se întindea spre moarea moartă. Numele Chedron în tălmăcire însemnează negru, murdar, tulbure. Era numit așa din pricina că primăvara se umplea cu apă neagră care venea vigilioasă din pricina ploilor. Restul anului însă era sec. În Biblie, pârâul Chedron este amintit de mai multe ori, spre exemplu, în cartea 1-a regi cu 15, a 2-a regi cu 23, în Neemia, capitolul 2 și în alte locuri Peste Chedron a trecut odată cu inimă grea David Desculți și plângând, fugea de fiul său Absalom Găsim la 2 Samuel 15 Acum, vlăstarul adevăratul fiu al lui David Trebuia să meargă pe aceeași cale Tot așa de lepădat și de izgonit de poporul său răzvrătit Însă, cu cântare de laudă Așa a intrat el în suferință deci spune aici locul unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui. După ce a trecut chedronul, Domnul Iisus a intrat într-o grădină care se numea Getsemani, cum găsi la Matei 26. În grădina aceasta a stat singur cu tatăl său. Aici s-a rugat, aici a suspinat, aici s-a cutremurat în fața paharului și tot aici a primit să Într-o grădină a început istoria neamului omenesc O grădină frumoasă, plină de soare în Eden Aici, primii oameni se bucurau de părtășia cu Dumnezeu Până la căderea lor în păcat Într-o grădină, a doua S-a hotărât răscumpărarea din păcat și moarte a neamului omenesc Adică în Ghețimani. Era noapte Într-o grădină, a treia a fost câștigată biruința definitivă asupra morții, grădina învierii. Această grădină este scăldată în lumina soarelui de primăvară, o primăvară a vieții fără de sfârșit, nădejdea noastră a celor care credem. Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron, unde era o grădină. Încă un gând scurt. După cum s-a arătat, Chedron înseamnă murdar. Negru, întunecos, tulbure Duhovnicește înțelegând lucrurile Mântuitorul Isus pleacă totdeauna cu cenicii săi Dincolo de orice stare întunecată Dincolo de orice murdărie Dincolo de orice tulburare Dincolo de negru sau alte culori Într-o stare de alb, de curăție și lumină Numai acolo se află grădina adevărului și a vieții Așa ne ducem în Tuitorul nostru, dacă ne-am predat cu adevărat viața în mâinile lui și dacă rămânem statornici în această predare. În versetul 2 din Ioan 18 citim: Iuda, vânzătorul, știa și el locul acela, pentru că Isus de multe ori se adunase acolo cu учеnicii lui. Vedeți, cu trupul Iuda s-a adunat și el de multe ori în grădina Ghețimanei cu Domnul Iisus și cu ceilalți ucenici, ascultând cuvântul lui Dumnezeu și participând la rugăciune. Cu Duhul însă, el n-a făcut parte din această adunare sfântă, ci a rămas tot cel vechi, purtând sămânța luciferică în el. Câinele tot câine rămâne, chiar dacă a crescut cu lei, spune un proverb arab. La adunările copiilor lui Dumnezeu participă și astăzi, ca întotdeauna, mulți copii ai diavolului care se îmbracă artistic cu hainele neprihănirii timp îndelungat până când o împrejurare le descopere adevărata lor entitate. Numai nașterea din nou poate schimba pe un copil al diavolului făcându-l copil al lui Dumnezeu. Un om care nu este născut din nou Chiar dacă ar fi dus printr-o minune în Sfânta sfintelor din cer, tot nu devine sfânt. Iuda a rămas trădător, diabolo în grecește, chiar dacă a stat trei ani și jumătate în preajma Domnului Isus, Fiul lui Dumnezeu. El a învățat locurile pe unde umbla Isus, dar n-a învățat să umble ca Isus. Ce adânc măhnit va fi fost Domnul Isus în acele clipe? Când pentru ultima dată a intrat ca om în grădina Ghețimanii locul lui drag de adunare și rugăciune cu scumpii lui ucenici El știa că Iuda făcea ultimile pregătiri în vederea săvârșirii celei mai mărșave fapte Dar acest lucru era scris și trebuia să se împlinească Mântuitorul nostru, pe lângă toate chinurile celelalte, a suferit și chinul de a ști dinainte tot ce avea să-i se întâmple Trădarea lui Iuda l-a durut cel mai aprins. Sărutul lui a fost cel mai arzător foc pe care l-a aprins diavolul ca să frigă pe Fiul lui Dumnezeu. Și când te gândești că acesta a fost ultimul sărut pe pământ primit de Domnul Isus. Cât de mult a suferit scumpul nostru mântuitor pentru ca noi să fim mântuiți. Toată slava și închinăcinea să-i o dăm acum. Și în vecii vecilor. În versetul 3, în Ioan capitolul 18, ni se face cunoscut că Iuda, deci, a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei, și a venit acolo cu felinare, cu făc și cu arme. Dragii mei, când întorci spatele adevărului, cauți arme și aliați ca să lupți împotriva lui. Așa a făcut bietul Iuda, părăsindu-și învățătorul, nu mai putea avea liniște până nu-l știa în mâinile călăilor ca să fie omorât. Pentru ca să nu ajungem trădători ai Domnului Isus, ai adevărului sau scris, trebuie să ne judecăm aspru și întotdeauna să judecăm pornirile noastre firești, ca să nu dăm satanei niciun prilej. Nu de la început a intrat satana în Iuda, ci după un timp destul de lung. Din clipa când a pus stăpânire de plină pe el, i-a fost cu neputință să se mai întoarcă în dărât. Iuda deci a luat ceata ostașilor și pe aprozii trimiși de preoții cei mai de seamă și de farisei și a venit acolo cu felinare, cu făcrii și cu arme. Vai, ce nepotrivire uimitoare între această pregătire de război și Fiul lui Dumnezeu care a venit de bunăvoie aici pe pământ Ca să-și dea viața pentru mântuirea omenirii căzute Trebuia însă ca răspunderea oamenilor în moartea Domnului Isus, să și, și aibă partea ei De aceea și-au jucat rolul lor în această scenă unică în felul ei Să pornești cu ferinare și făcrei Ca să prinzi pe cel care este soarele dreptății Ce poate fi mai fără rațiune? Să aduni ostași și arme ca să lupți împotriva domnului păcii. Ce poate fi mai criminal și mai dezgustător? Aici duce trădarea adevărului. Fapte din acestea să vârșesc cei care se împrietenesc cu mari preoți și întorc spatele lui Isus, adică al felului său de a trăi. Isus. Părăsind alegerea pe care a făcuse Domnul Iisus de a fi călăuza celor orbi și lumina celor care zacă în întuneric A devenit, vai, comandantul unei cete de ostași și polițiști ai marilor preoți Care simbolizează puterea lumească și pe cea religioasă Ca să lupte împotriva celui care avea toată puterea în cer și pe pământ După ce ai cunoscut adevărul, dacă nu te-ai făcut una cu el devii dușmanul lui de moarte dar atunci nici tu nu mai ai zile multe fii atent aceasta este o lege peste care nu poți trece în versetul 4 din Ioan 18 ni se face cunoscut că Isus care știa tot ce avea să-i se întâmple a mers spre ei și le-a zis pe cine căutați înainte de a găsi răspunsul la această întrebare Haideți să mai medităm în continuare Împreună cu Priotul Nicuriță Care este autorul acestor meditații Asupra versetului 4 Dragii mei Cine s-a dat morții în inima lui Nu se mai teme de moartea Care vine din afara lui Domnul Isus s-a dat morții Înainte de a ajunge pe cruce Și tocmai de aceea A putut să pășească liniștit și cu hotărâre spre cei care căutau să-l omoare E mai bine să fii pregătit de moarte decât să fugi de ea Căci oricât de mult și de repede ai fugi, tot te prinde Lasă moartea să-ți vină din față Căci cazi frumos ca erou în brațele ei Decât să-ți vină din spate și să cazi ca un laș sub coasa inimiloasă Înainte de a se apropia Iuda de Domnul Isus. S-a apropiat Domnul Isus de Iuda Lumina are mersul numai înainte Chiar și când cineva se pregătește să o stingă Domnul Isus, lumina lumii A pășit înaintea celor ce veniseră să-l prindă și le-a zis Pe cine căutați? Vinovăția încearcă să se ascundă Nevinovăția însă nu se teme de lumină Ci pășește înainte cât de frumoasă este martea celor neprihăniți. Domnul Isus era nevinovat, de aceea nu se temea de dușmani. Cugetul curățit îți dă curaj să pășești liniștit în fața morții. Isus, care știa tot ce avea să se întâmple, a mers spre ei. Da, Mântuitorul nostru a pășit spre noi și pierduți, și vrăjmașii lui, în clipa când în să s-a ținut sfat, și el s-a hotărât să-și dezbrace slava cerească, să ia chip de rob și, de bunăvoie, să moară pentru răscumpărarea noastră. El a pășit întâi spre noi, dragostea lui ne-a căutat și el ne-a găsit. Binecuvântat să fie numele lui în veci. Isus, deci, care știa tot ce avea să-i se întâmple. Iată un gând duhovnicesc. Aceia care fac parte din Isus, adică trupul lui, biserica acea vie, știu precis ce are să li se întâmple în lume. Ei privesc la căpetenia, la capul lor și știu, ei văd totul. Ceea ce i s-a întâmplat lui, li se întâmplă și lor în tocmai. Când s-a hotărât să vină pe pământ, Domnul Isus știa că o să primească crucea, dar tocmai pentru aceasta a venit. Cum am fi ajuns noi la mântuire fără jertfa Lui? Dacă noi ne-am hotărât să urmăm Domnului Isus, vrem oare o altă cale decât cea pe care a mers El? Și dacă vrem să mergem pe calea Lui, nu vrem noi să fie chiar așa? Numai cine merge cu adevărat și întreg pe calea Lui Hristos are Duhul Lui și face parte din trupul lui Mireasa Acela așteaptă cu adevărat venirea lui Și poate înfăptui lucrarea lui Pe acesta îl pune el în lucrarea sa Pe cine căutați? Nu pentru sine a pus Domnul Iisus întrebarea Ci pentru cei care îl căutau Ca să-i trezească la realitate Și să-și dea seama pe cine caută Domnul știe tot Dar dacă pune întrebări Acestea au în vedere numai pe cei întrebați Dragul meu, pentru că veni vorba Tu cauți? Ce cauți? În versetul 5 din Ioan 18 Aflăm că ei, cei întrebați, au răspuns Pe Iisus din Nazaret Iisus le-a zis Eu sunt Iuda vânzătorul era și el cu ei Dragii mei, ostașii și aprozii trimiși de preoți, la întrebarea Domnului Isus pe cine căutați, au răspuns Pe Isus din Nazaret Ei auziseră despre Isus, dar nu-l cunoșteau Și-l căutau, nu pentru ca să-l cunoască, ci să-i ascult, să asculte învățăturile, ci pentru ca să-l prindă și să-l dea la moarte Pe cine caut eu în lume? Dacă răspund pe Isus. Atunci urmează a doua întrebare. Pentru ce-l caut? Să-l prind sau să mă las prins de el? Să-l omor sau să mă supun lui felului său de-a trăi? Iată că ostașii și aprozii căutau pe Iisus din Nazaret, iar el le-a răspuns, eu sunt. În ebraică este cuvântul Iahve sau Jehova. Domnul Iisus s-a arătat acestei cete de ostași și aprozi, nu ca Iisus din Nazaret, ci ca Dumnezeu tot puternic. Ei de Dumnezeu avea nevoie, aveau ei nevoie, nu de un om. Eu sunt este felul lui Dumnezeu de a se legitima. Așa s-a descoperit el lui Iacov, așa s-a descoperit el lui Moise. Dumnezeu este adevărul, iar adevărul afirmă cu hotărâre în orice privință, în orice timp și în orice loc, Eu sunt. Iuda, Vânzătorul, era și el cu ei. Chemarea unui ucenic al lui Hristos este să aducă oameni la Hristos ca să-l cunoască și să-l primească în viața lor ca mântuitor și domn. Iuda, ca ucenic, dar ucenic trădător, a adus oameni la Hristos nu ca să îi se supună, ci ca să-l prindă și să-l omoare. Cine zice că este ucenicul lui Hristos, dar nu primește felul lui Hristos de a fi și de a trăi, acela este un ucenic Trădător, este un vânzător. Când caut adevărul, pe Isus cel adevărat, nu cumva este și Iuda vânzătorul cu mine, adică firea mea veche, cu interesele ei sau interesele vreunui om sau ale unei grupări religioase? Dacă Iuda este prezent, înseamnă că eu caut pe Isus ca să-l dau morții. Cine caută bine, găsește bine. Cine caută bine, Așteaptă bine Cine caută bine, ajunge la țintă Numai căutătorii de adevăr așteaptă cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos care va veni curând În versetul următor, la versetul 6 din Ioan 18, aflăm următoarele Când le-a zis Iisus, Eu sunt Ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ Eu sunt acesta e numele Domnului, cum vedem la Exodul, capitolul 3. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Proverbe 18, cu 10. Pomeniți mărimea numelui lui, Isaia 12, cu 4 Lăudați numele Domnului, Isaia 24, 15 Iată, numele Domnului vine din depărtare, limba lui este ca un foc mistuitor. Isaia 30 cu 2, Cu numele tău zdrobim pe potrivnici noștri Psalmul 44:5. cu 5 Tu trântești la pământ pe vrăjmașii tăi Exodul 15 7 Iar aici Ioan 18 cu 6, citim Când le-a zis Iisus, eu sunt Ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ Acest Iisus din Nazaret nu era altul decât creatorul cerurilor și al pământului, acela care ține toate prin cuvântul puterii sale, dar care aici este răscumpărătorul. Auzind ostașii și toți ceilalți că Isus rostește Eu sunt, cuvânt care arată Dumnezeirea veșnică a Lui, s-au tras înapoi și au căzut la pământ, așa cum scriem psalmul 27 cu 2, Când înaintează cere împotriva mea ca să mănânce carnea, tocmai ei prigonitorii și vrăjmașii mei se clatină și cad. Domnul Isus a vrut să arate celor de atunci și nouă celor de azi că el nu este un om simplu că ar putea să și nimicească vrăjmașii numai cu un cuvânt și că nu puterea lor îl poate prinde, ci el, de bunăvoie, se dă în mâinile lor ca să fie adus ca jertfă pentru răscumpărarea tuturor păcătoșilor. Da. El voia să arate vrăjmașilor săi și prietenilor săi că nu armele îl biruiau, ci el se dădea în mâinile lor după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, cum găsim scris la faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 23. Altădată, cuvântul, eu sunt, a potorit vântul și a liniștit valurile mări înfuriate, cum găsim la Matei, capitolul 14, cu versetul 27. Va veni în curând vremea când acest cuvânt eu sunt va, ca, va răsuna cu putere și în sunete de trâmbițe pe întregul pământ și la auzirea lui unii credincioșii întregului pământ se vor bucura mult, iar alții necredincioșii care au luptat împotriva Fiului Lui Dumnezeu se vor îngrozi de moarte. Dragul meu ascultător, în care ceată vei fi tu când vei auzi cuvântul eu sunt? cercetează te acum până nu este prea târziu. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. În clipa când omul aude cu adevărat glasul Domnului, Iisus adevărul, când cuvântul eu sunt îi străpunge inima, atunci tot ce s-a împotrivit în el lui Dumnezeu cade la pământ. Dacă firea noastră veche, eu-l, picioare în noi... Dacă nu vrem să ne supunem în totul cuvântului său scris împlinindu-l, înseamnă că n-am auzit cuvântul «Eu sunt». Ferice de acela care la auzirea cuvântului Domnului Luis, cuvântului «Eu sunt» cade la pământ ca mort, cum a căzut-o din Ioan în Apocalipsa 1 cu 17 și se ridică apoi un om nou, un om înviat din moartea păcatului. El va putea cu adevărat să slujească lui Dumnezeu și să-L slăvească în veci. Iubiți ascultători, să facă Domnul Dumnezeu, ca toți cei care am auzit aceste cuvinte minunate, să cădem noi acum în fața Lui, pentru ca să fim ridicați la o viață nouă pentru toți vecii împreună cu El. În încheierea programului I 200 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorim ca binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți cei care îi primesc Amin.